učajevima, ko to radi, oni činio najveći gre, čak se kaže izlazio iz vjera. Šta je? Ako sti u ti su zarobljen, dva muslima su zarobljen i kaže sada dušman, uzmi pištol, ubijet tvoj prijatel i ti si spašen. Ne smije da ubije. nema ima pravo da kaže makar od nas jedan da se spasi, nema on to izbor da kaže. Nego treba da kaže ubij nas obadva Ali ne da kaže dobro, daj mene pištol Makarija, Muslima da se spasva taj drugo da umre. Nemaš ti pravo. Ili da se kaže čini da Musliman kuzina ili ćemo te ubiti, ne smije kaže o o vi ćemo te ubiti onda ću zina. Va dozvoli njemu da pisuje poslanika, ako je u strah, ali ne smi da čini zina. Se veliki razlika, učenia svetog sloje, iako tu radi čak ne kaže daj izaš iz vjere. Ko si ti da pregađis drugi čas? K'o ti je dao? Um, Umre onda. Umre, ali nemaš pravo da kaže, ja, ja ću sebe čuvati, nek' ovi za mene umri. Niko ni od nas bolji. Svako smo mi isti. Svi od nas su isti. Stepen. Naravno, nema problem, ne treba pitati. E, ste vi razumjeli? Znači, niko nema pravo da kaže evo ide u taj zemlje i, i tamo pravi bela, I nek tamo muslimani uhapšeni, oni će biti zato nagređeni. ho taj musliman nije zato, ako ne ženi. Niko ne može mene da natjerati, tebe da natjerati, da kaže, evo ti će, mi ćemo nešto ratiti, ti će to platiti. Jedino kaže, dobro, ja to prihvaćam. Svi muslimanima su pitali, je vi to hoćete, ako kaže, dobro, mi to kazna, hoćemo u svoj život kazna, da mi dobimo, onda u redu. Ako ne kaže, nećemo, brate, zašto ti praviš greška, a ja da budem osuđen. Nema taj osoba pravo to da kaže neka ti biti kod Allaha nagrađan. Ko to kaže on nije razumije Kur'an. On nije nema poim od fudka. Vjerujte. Peti šat je i to je to što ta srčka vrijeme pričalo da ne doži veće mefsede. Šta je mefsede? Šteta. Šteta od sadašnji šteta. Razumite veće šteta? Dolazi veća šteta, Subhanallah. I to je haram. I kaže Ibni Tejmija i svi, La yijuz, nije dozvoljen, nije dozvoljen. Ako znaš, kad taj vlada daš dolje, da će doć veća šteta. Sada trenutak, oni ne daju nama džamija, da budemo imami. Ali ako sada borimo protiv njih, doći veća šteta, zabrani će nama namaz. Sada vam kaže, neće biti imam. Ali možda će zabraniti ako pravimo taj i znamo da će došći veći šteta čekal da ti ne smijete više vaša žena u, umarama da hoda kao u Tunis. Ne smije da da radite. Jelite dobro? Jelite smo onda bolje nešto stigali ili u veći progrem smo ušli? Zato to odluči učenjaci. Ne mi petoreca sjedimo u kuća u beć ili u jedan drugo mjesto u internet i da osnivamo država i kažemo hajde sada ćemo udariti na taj taj ta To ne mi pravo, to je haram. Razumije tu, učenjaci odluči. Učenjaci ne šire jedan šure, nabravi jedan šura, u taj šura se odluči je li to ima veće šteta ili manje šteta. Kad se kaže veće šteta, haram je da oni uzimaju otluka i kaže neka ipak ćemo raditi. Ne smije. Ne smije. Svi li mi razumijeli? Osman ibn Afan upario Kur'an. Uziu Kur'an i to Da se radi toj igre veliki. Ali on je to radi. Zašto? Da se čuva Kur'ana i da veči šteta da ne dolaze. I svi sahabi su to predložili. Na rejdu u svaki kuća kojima Kur'an da donesi i zapalit će. Kada? Kad su pisali od početku Kur'ana u sahabi s kontrolu. He? Da ne svaku čita po drugi kraje i, i dolazi i hdila kaže Ebu'l-Huzeyf u Bukhari, mi borim u Azerbejdžan, protiv kafira, u nama svajamo. U dan mi borimo prot kafira, mi smo sve uredo, ali nama je jedan čita Kur'an za drugi akcent, ovaj za drugi dialekt, i onda se svajamo, kaže. Mm. I došlo kod Ebu, kod Osman, radijallahu, kaže, odma naši rješenje. Ako ne naš rješenje, bići naš kraj, kao krišćani i evreji, koji su imali ihtila u svoj Boži knjiga. Da ne dođe to, šta da radimo, otmak komisija. Otpije otma otmak ko, od poslanika Uadjana Hafza, Čerko od Umar ibn al-Khattaba, i rekao daj taj emarek, šta ti je dao otac. Umar, šta si imao miras od njega, taj kuram uvijek, u šta su napisale i naredio, napisje taj kobijak, i nabrije komisiju od Ensara i muhajjira, i rekao, kad imate vi ihtilak, onda će biti pomyšljenje muhajjira, pošto oni su iz Kurejša i Kurejš, Kur'an na ku, Kureyšsku jezik i Muhammed sallallahu sallam bio iz Kureyša. I onda tako i to bi veliki pomoč. I njena sahabu to je širkšta kapuče mu zapaliti, ajeti. Rozumiješ, da ne ihtilahto razi. Neku uzili, napisali, nešto rekli, to je kurat. A imamo mi orginak od Ebubekira vreme imamo jedili. I da nas ta kurat još stoi u Istanbul i drugoje Uzbekistan. Originalni kuraj što su napisali od vreme Osmana, kopija, fotokopirali od Evubekrova vreme, he? to kuraj dva kopija dan dana stoji. Gdje je to jedan u Taškent, u Uzbekistan, drugo je u Topkapu Saraj, u Istanu. Original stoji. Znači ko je ajet kaže je to od Kur'ana ili ne, idu u Istanu ili u Taškent i pogleda je li isti ili ne. Isti je. Znači, ne može biti dušman, da minujem naša Kur'an. Ali dolazi šija, kaže, ovo ajet nema, vi ste promijenili. Razumiješ, to je bolesti. Bolesti su to. I to bolesti moramo prekydati. Znači, ako znamo, da će doši veće šteta za muslimani, muslimanska krv je draže i skuplje od kape. Kad tebe jedan, daj jedan veliki keser, ili, kako se kaže, onaj no, veliki hamer, Klapice na čekiću, a levied po levied slomi to na Kabe. musliman bi udario. Najveći koji ubidat ne bi to uradio. Najveći kog pravi bidat novatarija, čak on ne bi ura to uradio. Kaž bejbola kako to veliki greh. A brate, kad kaže muslimanu kafir, to je veće. Bolje uzmi čekić, udaraj na Kabe, slomi Kabe, ali njemu slomiti muslimana. Kod Allaha da slomiš jedan musliman je gre nego kabe. I ti se bojiš Kaabe da slušiš, kako se ne bojiš jedan musliman je da slušiš? Kaabe je kamen. Kaabe mi ne obožavamo, ali kod Allaha to je sveto. Taj mjesto on izabereo da se njemu tamo čini i vadec. Razumiješ? I mi plašimo od njegov svetok da štetimo nešto. Kako se ne plašimo šta je tebi još veći štetov svjetnog pravila. Ti si veći svjetnog od kamen, brati. On je kamen, ti insa. insan. Allah je zređeno, tebe bolje napravi nego kamen. I kako onda muslimanu da postojiš i da kažeš da je mušnik? Zato kaže, i to je pravila iz šesti, kaže učenjaci, u skidanih vladara ne smije naša emocijonalna unutarnja emocija, strasti, da prelazi na naša pamet. Ako bude iznad pameta, he, onda mi smo izgubljeni. Haos, kao od sada što živimo u islamsku Petorica su ujedini, kaže, evo ćemo nešto eksplodirati, to radit i sve umet to plati, taj štetu. Razumijete? Zato braća kaže, ne smije nikad emocione da bude izdat toga. U o neki kaže, mi živimo u Mekkanski perioda i to je slaba vreme. Tada su bili muslimani slab i to nije istina. Muslimani nikad nisu bili slabo u vremi Boži Postalika sallaha sallaha U vremi Boži Postalika u Mekke nisu bili sahabe slab nego su Allah azze ve celle zabranio nima jihad u Mekke. Stavio niki u iskušenje da li čo oni istirpiti za mene teškoću ili čo oni ostaviti vera. Kaže to je teško To neću. Doladzi Ebu Džehl, pisuje majka, ota, sve, on da strpi. Za koga radi Allah? On mogo taj s Ebu Saad e, e, sadebne bih okaz radi Allah, mogo da idi u noć na kolje Ebu Džehl. Ne ima, ima čuvara, nema ni vojnika, ništa ima. Oni su radi sporske igre, su svađani. Misli, jedan ima čas da vređa, da ništa ne radi? Boži po osnovni ima možda niti da skida. Ima osnovu 40 muškaraca. Ali zabranje, zabranje Moraš da poštiti Allah ova propis. Jeste iskreno iman nisi? Okus nisi? Okuz. Okuzi taj imanski okuz. I to je najljepše povrće. Nema ljepše povrće u svijetu od imanski okuz. Šta znači imanski okus da se okuziti? He? Kada osjećaš u tvoj ibaditu rahatno, ljepotu To je okus. Ako kažeš, ja klanjam, ali ništa ne osjećam, ono ti nemaš imana, brate, nešto u tvoj iman okus, nije u redu. Stari je tvoj voće. Po, po tu Kako se kaže? Potruhljiva. Ponavlja svoj iman, ponavlja, pogledaj, gdje pogrešio. Što kod mene potruhljiva. Kažeš, učenjac, ako kad klanjaš, kad dajš zekat, kad postiš, ne osjećaš nešto rahatljub, mirnost, to je okus od imana. Ako to imaš, ti bi ništa za toga menjalo. Kad tu imaš da je osjećaj u sebe, za taj osjećaj ti ne bi dao promjenu tu za zlatu ni za vlastni ni način, ničega. Ali prvo ste dođi na taj stepen. Tu možeš, kako u Adi, u tri osobine kad ispuniš. Znači, ne smije naša pamet, to je šesti šarp, nesmije naša naše emocionalne osjećaje da bude iznad Hame to kazima, sabr. Zato sahabesi činni sabr. Činimni sabr. Bilal čini joo sabr. Znav da etu emanet, imani emanet. I e to joo, o fitne ders. To joo poseban derse sebe fitne, tu treje danes dvanes saat dersi to seminar, šta znači fitne. Fitneje iman Allah Azze ve Celle ovu svetu tebe, dao emanet, kaj joo čuva I neki može taj iman da čuva i neki ne može. Neki zato daje svoj život, ali ne izdaje taj emanet. Neki izdaje taj emanet i prepušta. Sahabi nisu izdali svoje emanet. Taj ima su čuvali. Razumije, I nisu svoje emocije iznad, taj Allah va Da su donijeli bi prekrstili koliko puta postarikovani nareženje. Ali nisu. Činili sa vrhu. to Allah kaže? U redu. Jeste vidimo u televiziju kako muslimane krv teči, kako muslimane su u logori, kako muslimane su kolje kao kokoške, razumiš Ali nećemo naše emocionalne osjećaj da donesemo iznad ovaj knjiga, nego opet gledamo po knjiga kako da radimo. Moramo, to je spasu Kur'ana. Razumijete? Ali oni ko su uzeli svoje osjećaj iznad Kur'ana, šta su rekli prvo, tekvirili sve učenjaci. Tekvir ve sve borci uymak Allah'a. Tekvir oboga, oboga, oboga. I sam ono i sam ono su najbolji, Subhanallah. Kaka bi tu osjećaj. Tvoj, od o eslik, ako nije tvoj nije da spasiš ummeta, štači on da radiš, ti daj štetu, bratim. Četvrti pravila, vratimo sad o temel, o ono kaide. Pravila je u, u djelovima, u djelovima je asil, kako se kaže al asil? Osnava. Osnava je ne kufur. Nije kufur? U temeli je, čovek, nije u kufur? Nije goje? Van od kufura. Znači oni kaže svi insani su kufur. A mi kaže v ne? da mi ne činimo neko tekfir. On kaži ne, purbu mi činimo nega tekfir. I onda akosi do kaži, da on ni kafir, onda kaži mahtisi muslima. su i rekvi tisi kafir. Reku sabza što, ti ne činiš, ta vuta ne otrekniš, kaži ne, ne? otrekniš. Kaži ond si naš brat. Kažim Allahi ver, činiti te tekbir. Dobili si jedan nova brat. Uvijenu i grani su pala. Kod ne su kafir. Kad dolazite na dokas on da on musliman. Toje pravila i pokrešat, to je hariziski pravilo ne ehlusunnetski. Po ehlusunnet svako jedan uzio abdest sada. Uzio abdest, je li mogu da kažem da abdest? On uzio abdest. Razumiš? Jo nije nešto radio šta kvario abdest? Sjedis sada u odišu, uzio abdest i došao. Jerija ima pravo da kaže ti abdest. Ima pravo da kaže. I čovjek kaže ja sam ima pravo da kaže ti nisi ne mogu da kažemo abdest, a Islam veći od abdesta. Razumeš? Ako oglajemo muslimansa, brat kaže ja abdest. Ne, ti nemaš abdest. Do kaže meni prosto. Subhanallah. Isto je ima ako kaže muslimansa, razumeš, on da on bude ostaje u Šta to znači? To znači pravilo, napišite to, kako se dolazi u islamu za dokazima, jasni dokazima, i tek se izlazi iz islama za jasni dokazima. Znači zašupet, sumnje, ako mi sumnjemo od nekoga, to njega ne izvodi iz islama. Ili mogu li kažemo, Allahu alam, možda je ovaj kafir? Nema pravo možda da kažemo. Kako je on, ušu islam za jasni dokazima, izgovorio pred svjedocima svoj šehadet, muslimani dolazi u džame, dokaz, jasni su, i samo za jasni dokazima mogu njega da izvadim iz vjera. A šta ovih radi samo muslim? Možda. Možda i nije. Za mene možda. Ne imao vjera, možda. Kaži alaih salatu veselam, ijakum ve vann, fe inne vanna ekzabu pravoh Bukhari, metfekun alih, Bukhari Muslim. Od Abu Hurere kazali salat ve selam, čuvajtesi mm -hmm. od zana zato što zan sumnje, največ je da čovjeku sumnjaš, mm -hmm. he? I da govoriš u sumnju, to je nema veće od toga. Znači, u ovoje pravilo nikome za sumnje izvaditi. Znašta oni rade? Još da boli razumit. Primer, vidi ono jedan brat pred kafana. On samo vidi njega? Pred kafana. Ta, on stoji. Sada on kaže, aha, on sači ulaziti u kafana, tamo če se napiti alkohol, ta onda če presati za jedan žena, onda če salim spavati, onda če ići pijamo kuća, ubići svoj majka, sve u glava napravi. Razumit? Jeli to radio, tai brat lije još radio, ali možda če raditi. Auzubillah, to je lan. Nesmije mu, ti mora imati ljepo zansumni na tvoj bratovi, da kajžiš, on samo čeka svoj prijatel možda nema, on vezu za kafana. To od tebe stoi. Sada so oni vidi jedan čovjeka pred parlamentom, kajži, a, kaži, on sad či tam ulaziti i polubici zakonski knjiga, onda da či čini ti sečne, on da, on da, on da, on da on. na toga dolaziti, a on još nije to radio. A kajži Ibnu Mas'ud radijallahu anhu, nemojte nešto, nemojte nešto predpostavljati što još nije postao. To je haram. Haram je to. Zato ako je čovjek ušao za dokazima u Islam, samo za jasni dokazima, 100% dokazima, izvodi njega u, iz Islama. Ne ali za sumnjama. Oni samo sumnjaju. Kaže možda, možda. Nema možda. Ti koniš njega. Nema možda da kažeš su pamatba. Razumije, dali ti tebe to prihvatiti sebe da jedan tebe sjeć ruka, sjeć noga govori kaže o, možda nisi ti to bio. Ko bi to prihvatio, niko ne bi to prihvatio. Razumije. Wa iza fa'dilu kad govorite govorite pravdne. Šta znači pravetni? za dokazma jasni? Nema zan. Nema znan. Oni samo njihove pravila je uzan da stavi svi su nevjernici. Sinoč Oni kažu ja ne znam otkud znam da je binbas bio musliman kaşih. <gülüyor> oh, Ezun subhan. Dicete jasni dokazi da on izašao iz islama nema. Subhan Allah. Subhan Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Stedi i̇şte razumije braci, šta je pravila. Znači ja ne smjela kočava kaže ja sam musliman. Nema da kaže nerediš hoćam mi. Nema da pita da hak da pita ne mu. Je li kla našti işte đavo đavo? Ne imam to pita, nije mi ne dozvolje. Oni ko to pita, to su po, prvi počeli šije im tezi oni to pitaju. Mi ne ehlu se ne pita. Ehlu suner ne prati grehovi od ljudi. Popuša pa njega da zatvori njegov grehovi. Jedini grehovi što šteti drugima, to ne smije da sakrije. Mora da javi u Emir bin Maruf. U ne islamska država, službenicva, kaže, vidi, ovaj čini ovdje, šir, šir ovdje pojavi bidat, šir je ovdje svoj bidat, prijavi njega. Ali on pravi gre u sebe, između njega Allah, on čini njega nasijan. Pokušaj njega da popravlja. Zato se gleda, u koji tema on greši, to su u sve zato napisali knjiga. To ne mogu sada ovdje objasniti, ali da znate, naše pravilo je da Ne se izdali čovjek od sumnije, od vjera. Kako on ušao za šehad, nijemac dolazi, kaže, išhedu la ilaha illallah, išhedu en ne mohammedan osud. 600 ljudi u naša sad, dolazi pred 600 ljudi, on govori šehad. Jel'i mogu da kažem, e, možda on sutra će izdati iz vjera. On sutra je kafir, i već nemoj da javim njegov kukor. Oni tako radili. Slušajte njihovi dercovi, šta su napisali, sve na tome je bazirano. I taj pravilo nije ehli sunnetski. Ehli sunnetski, ovaj način, šta smo mi rekli? Šesti pravila. Onaj ko ne osudi za Allahovom zakon, rekli smo, u prvom je dužan svakom muslima. I od ove peti pravilo razumimo da svi muslimani su dužan I to nije samo vezu za vladari. Ovi ajeti nisu ovi dokaze što oni donese, pravilo je to, nisu samo za u vezu vladara ili sudija, nego svakome, kaže i pri teme čak između otac za svoje djeca, čak učitelj u svoj razredovima, čak hođa u svoj džemat, čak muž da dva žena. Kad želi jedan da osudi između dva, mora da osudi Po Allahovom zakonu. Znači, nije taj mesele, tema, oni dokazi što je dolazi u Kur'anu, samo vezu za vladarima. Oni kaže, ne, to su za vladarima. Dobro i ti, kad ti si pravi ugovor u banka, jesi li osudio za Allahovom zakonu? Kad si ti uđio sebe državljanstvo, kad si ti kupio taj ugovor, napravio si, kad si ti napravio taj, taj posud, e, nisi po Allahovom zakon Što, tebi ne veže Allah ovaj zakon? Znači, brate, ovo je mesele u dokazu, u Kur'an, što se priče u vezu osuženja za Allahovom zakon, nije samo za vladane, nego za sve. Ste to razumijeli? Znači, svima to važi. Kogod osudi u vezu nešto, kad neki dvoja braća dolazi kaže, osudi između nama, on mora da osudi za Allahovom zakonu. I ako ne radi, A tamo ćemo doći. To je u haupt glavni tema vrst od vladara jako ne radi. su dokaze za toga koji su uh e, kufor ideje. Šesti pravila, brate, mesele tekfir. Tema tekfir mora se objasniti detaljno. Nesu uzima globalno Znači kad govorimo o veselatu tekvir, moramo detaljno taj temama ulaziti. O najveći problemu u većina ljudi kod ne, najveći problem je da oni ulaze u tekvir mesele globalno samo. A mi moramo ulaziti detaljno, kad gledam moram da vidim detaljno sve tačno. Zato Bože po stalnik sam vas selam u čuda i rekao Allahumma Erine lhakka, hakkan ve rizukna ittiba'a. Allahumma erine lbatilem ve rizukna istinabah. To je nekofta, osakila rucu. Daito, oboji moj, po kaji mene istina kao istina. Detajno da vidim. Istina, znači puno ljudi vidi, ali ne vidi? Istina kao istina. Kaji to je bijegi, kaji ne, ta goj zirni. Kaji ahi je zirn, kaji ne to je bijegi. Razumir. Znači on vidi, ali ne vidi istina, kao istina. Jeliti dosta, nije dosta Ikaži, meri, video, i kaži o mogući mene, nakonušta sam ispravnu vidio i da sledim ispravnu. Subhanallah. Znači ja sam razumio, haf ali ne sledim, cebam bi da sam to razumio. Razumio sam tevhid ali ne prakticiram tevhid, cebam bi. Znači kad sam vidio tevhid razumio sam, I sada moram i to da svijedim, da bi taj šta sam vidio mene pomoče. Isto kaže, o Allah, prikazaj mene batil pogrešno kao greške. Znači, koliko ljudi vidi, ali ne vidi to kao greške. I vidio greške, ali kaže, omoguće mene i da ostavljam greške. Kaže, sigara nevalja, šteti zdravlje. On je video da to je batil, pogrešno. Da se pušuje, Pogrešno. On to razumio. Ali nije ostavio. Šta on nije mu fajda taj znanje, da je sigarete oštepne za zdravlje? On je to razumio. Ali on dalje puši. Šta taj znanje nije pomaže pomaži? Ništa ne pomaži. Zato Božem postane kaže, da taj štetu, ale da to se senam kaže, i taj pogrešno prikazaj mene kao pogrešno i omoguće i mene pošto Allah, ako tebe ne omoguće, ne možeš ništa da radiš. Kaži i omoguće mene da od taj pogrešno, od taj nevalja, da budem daleko. Nedalje da uradim taj stvar. I umesele tekfir, ne smije se, to je pravila šest, ne smije se ulaziti globalnom, nego detajnom. Ako ne ulazim detajnom, onda će biti puno ajit mene problem. Puno hadisi ću pogrešno ja ću vama dati, i završavam e, dokaz 2-3a e, je primjer da vi to znate. Znači, jeste vi napisali 6 pravila. Sada dolazi glavna tema, to ostavljam. 9 vrsta vladara to ostavljam. To ćemo poslije drugi put pričati. Ali pričam još, sučim oni nas obtužuje. To ću pričati, to je puno važno. Sučim oni nas, obtužuje. Prvo, oni kaže, suči oni nas obtužuje, šta je naš otkobor? Oni nas obtužuje, kaže, ahoj, ako vi tako govorite, vi dozvolite da oni osudi ne za Allahov zakon. Znači, od vaše govor, ovi vladari razumijem, da može da se osudite van Kur'ana i sunne Oni tako dolazili. Šta je naš odgovor? Ali so, sada, nismo onaj temeljni tema pripošto je puno dup. To je nečemu stigniti. Oni ošli tu da priče, ono je 9 vrsta ukratko. Koliko vrsta vladar je? Prvo vrsta je vladar, ko pravi istihljal. Znači on kaže za halal harad. I to je veliki kufor, nema sudni. On šta je radio, to je veliki kufur kafir. Šta je to? On kaži meneje halal da usudim za Allahu u ne za Allah-u obzakorim. Bi kaži ko čini neštu Kur'anu halal, štai haram, štai on kafiri. Ako kaži kabata za meneje dozvolim, štai on radio. On čini haram za halal, ili on čini halal za haram, on štai, on je pravi istihlal. I istihlal znači čini tu halal, otomatski on je štai radio velki kufri. Ali opet pita se i kama hoće i to šar to opet tu pravila radim. Ali taj djela što radi to je veliki kufur, istihlal. Razumiješ? Drugo, on borir za Allahovom zakonima protiv toga. Otvoreno borir. Kaže, ja ću Allahova svjetnu, Allahova knjiga uništiti. Mladan, razumiješ, ne hoće za Allahovom da osudit, a isto diskutira i pokuša to da uništi, razumiješ, i to je veliki kufur Treći, treći, laži na Allahova zakon. Razumiješ, Allah nije to rekao, on kaže, jeste to Allah rekao. Ima takvi vladari. On ne može da bori otvoreno, nije muškarac, ne bo šta radi on, glumi, kaže, Allah je to rekao, a nije rekao. Razumiješ, znači, laži na Allaha, i to je veliki kufur A vezo to dokaz je to nečim vlasti. Četvrti dokaz s četvrti vrste od vladara. Onaj kumenja Allahu wa propis. On nije pravi halal haram, nije lagao, nego šta je radio? Promenio. Razumiš, promienio. I uzve jedan ayet i doveo neki drugo ayet i kaže tako Allah kaže ja tako osuđim. to je šta? Veliki kufur. Gdje smo bi rekli lagav na Allah, šta smo bi brojili? Šta si napisao? Ko pravi istihlad, on se, onaj koji se bori protiv Allahove zakona, vlažen Allahov zakon i onaj koji nije Allahove pravi. Sada peti kaže, moj zakon je bolji od Allahove zakonu. Razumio, on kaže, taj vladan, ovni zakoni, šta su, on to veruje. Znači, sve to, sve ovi, šta smo brojali do sada, sve su to od etikat, od srcu on to radi, ne za jezikom to radi. I krepli ima kufur, ima širk, dva dosta, veliki širk i mali širk. Velki kufur, mali kufur. Kako smo mi razbito Mali kufur, mali širk se radi samo za djelama. A veliki širk, veliki kufur se radi za srcem, etikatom. On tako je njegov vjeruvanje. Razumir. On tako vero, da on ima pravo, da može iz Kur'ana nešto da čini hava, šta je hra. Znači ovaj šta radi? Še iz pejti šta smo mi rekli? Daje da Njegov zakon, bolje od Allahova zakon. To su pejti, sve su vej A še isti jec? tebdil, ed tebdil, šta je? Ilhamu Et tebdil, šta je et tebdil? Meyniha. Uh -huh. Ismim rekl, Meyniha. Yes. Znači, prvo istihlal. Drugo teklip, laži. Tretji, uh, cehada. Yani on borin za yes. Onda et taftil, o kaj mojzako nebole, o Allahov'a zakon. Yeah. I peti šta je, još peti sam reko? Ha, ko meyni Allahov'a propisi. Sada... Čeka da vidim, da li sam se ozir, el istiqlal, da jovi drugi. Išta sam už, nisam reko, sa sam nešo. El hala tu tani, el taftil, istihlal, el juhod, el tekdipl, el taftil. Ha el musavetu. Kaži da su isti. Isti. Ovaj kaži moj zakuni boli. Ovaj drugo še Ne kaže da je bolje. Ne go ali su isti. Ili kur ili moj zakon, to su isti stepe kaže. Razumije, el musawata itoya velikih. Koliko uspomio babura ili to sada? Šest. Ove šest su sve šta? Işte. Da. <gülüyor> veliki kufur. Ko to kaže? Şey to kaže Sheikh bin Bas, Sheikh şey Al-Badi, şey Sheikh Usaymi. Ko to kaže? Muhamed ibn Abdullah i njegovi studenti. Ko to Sve muftisi tefsira. Ko to kaže sve studenti od Ibn Abbasa? Ko to kaže Ibn Abbas i ostali sahabe. Iđma. Nema ima u tome mesele. Šest ovih vrsta vlada ko to čine, oni napravili Kufrul Ekber. Djeva šta izvodi čoveka iz vjera. Sada tri ostane. Šta ne izvodi čoveka iz vjera. Ersten, prvi El Istibdel. To je slično kao tebdil, ali ima veliki farh. Tebdil, on je menio, uzio taj ajet i reko, ovaj više nema hukum i stavio na taj mjesto drugo ajet od svoj umu. Razmiš, napisao, kaže, to je naša zakon i to će biti u Kur'anu. Sada ovaj pravi istiptar. Šta je to istiptar? Istiptar znači da on donesi jedan zakon ne za namirom 6 prije, znači ne za nijetom da se činit halat haram, ili haram za halat, drugo, neza za na, namirom da laži, treći da borit protiv Allah'va zakon, nebo donesi. Zašto radic? Kaj izlam da je to gre? Ha? I ne kažem zakon bojli, od islamski zakon Allah'va, nikod da poredil, po ali donio, istibdal pravi, menio. Jeli on je veliki kafir ili lije, Kaže učenjaci, ako on ima 6 tačka u svoj nijet nema, to je onda veliki kufurnije, nego mali kufur je. to kaže, bimbas Albane Usaimindo sahabe sve. Je, donečuse prika bi će se, se kaže od sahabe. Razumiješ? Znači to je nije istibdar, nije veliki kufur. Šta je on radi, Mijenio zakon, ali nema ni ne za nije to, da je to halal haram. Nije zanijetum da lažen Allah'a, nije zanijetum da borit protiv İslam'a, nije zanijetum da je bolje zakon, nije to ne kaži, nije godonje. To je mali kufur. O bi ne to je ihtilaf, ne to mali kufur, a miči o to dokazati da je se mali kufur ane velki. Drugo, oli sedmi, sedmi je vrsta osmi jesti, osmi, osmi barikallahu fekum, et-taqnin zakonu zakon. trojca sjedi i napravi sebi zakoni. Donesi sebi zakoni. On je kralj, kaže kralj moj kraljevina, kraljstvo ću ja voditi ovako, kad ja umrem, će doći moj sin ili moj tetka ili moj taj rođak, razumiješ, napravi sebi neki propisi. I taj propis ni od Allahova zakon. Ali taj propis kad on radi, nema u unijetu, nema u unijetu, oni šest tačka šta su to te 6 tačka ovo je puno važno šta su to on ne napravi halal za haram nietum, ili haram za halal niyetom ili ne laže nema taj u niyetu ne bori taz, nema taj namjeru da bori protiv Allaha azgvan nema namjeru da kaže do ovaj propis je propisano donesi mi bolje isto vrijeme ne kaže da da su sve isti visoko nego napravi propis I to je mali kufur, nije veliki kufur. To je veliki, nije veliki kufur, mali kufur i to sve učenjaci. Deveti vrsta vlada, on donesi zakon i zaduži da svako i taj zakon sledi. Kao danas, većina vlada tako radi. Znači, on ne donesi zakon samo za svoje država, nego isto za svoje gražnje, moraju taj zakon da sledi. Razumiju? I to se zove et tešri'u l'am. Et tešri'u l'am. Generalno zakon. Svako veta vajži. Svako moraj to, da sledi taj propis. I taj propis nije propis od Allahova knjiga ili od Kostanika sallallahu sallam. Znači u suđu, van od Kur'ana i sunneta. Dalito, kad radimos, opet gledamo njegov namiro. Jele za namiro halal haram, nema. Jele... On radi da bore nema. Jeli namjeru da každe bolje nema, ne kaže. Jeli on to radi da li su isti stepen nema, znači ovih šest verki kufor šta su? On nema tu svoj namjer, ali u svoj djela tu radio. I to je mali kufor ne verki kufor. Znači od devet vrsta vladara, koliko su u veliki kufur? 6. 6. Koliko su u manji kufor? 3. 3. Sada oni sada su izaberiš tu tema na Brazilu. Sad oni prvo njihovi optužbama nas. Kaže vi ste dozvolili vladarema da može da vladaju za ne za Allahov zakona. I kažbu to nije sahi. Kad gledajš od devet vrsta vladara, mi smo više od pola rekli da su kafir da to nije dozvoljeno. Ili e smo rekli ljudi, kuvet i kufur rekli smo. Znači to nije istina. Drugo Mi smo rekli važi bi je pravilo da svako mora da se osudi po Kur'anu i sunnetu. Zade nismo to rekli. Nema nema problema. No. Jeli smo mi to rekli ili ne u početku pravilama? U prvi qaide šta smo rekli svako musliman ni dužan i musliman da se osudi za Allaha knjiga i Šejh bin Baz, i Šejh Albani u svojim knjigama, u svojim fetvama su tekvirili vladare. Tekvirili vladare, nije to istina. Baš subrotno. Vi kažete da oni su dali dozvol, nije istina. Druga optužba. To je prva. Nijčemu dugo priče, pošto vrijeme odi. Druga obtužba ob je, oni kaži, vi tako zatvorite put od džihada, da se ne bori protiv vladara. Kaži, oni nas obtužuje. Kaži, vi za ta efetvema, zatvorite put za jihad da se ne bore muslimani protiv vladare što i naše otkover kažemo vi se mešate između hukuma i jihad jihad je ibadet jihad je ibadet staza znači je ibadet ima svoj detaljno objašnjenje va liš şartovi sada da maz je ibadetinie sve detaljno šta su vađi šta je mikro kvari nama, šta su, kada može sklaniti, kada ne. Djetaj, djihad isto, detajnu ulema objašnila. Znači znaš, djihad da objaš, da javiš, moraš da ibaditi, da znaš, kada je djihad fars i kada je dozvoljen. I onda mi smo rekli mašurut. Mi smo prije malo rekli, jako jedan vladar čini kufur, ne znači, odma ja moram negada skidam, ako ne, ispunjavam šaltovi. I šta vi radite sada? Oni napadaju, Kad ne našli odgovor, sada oni nisu našli odgovor. Znači, djihad je ibadet, ja ne mogu da ibadet propišim od svoj glava, moram dokazati ukazati u Kur'an sunneta. Razumi, kakor namaz, ne mogu da stav, stavi u namaz ruku ovdje. Kad jedan kažem u Qiyam, kad stavi ruku ovdje, ne smije da kazati, mora imati dokaz, da li mogu ili ne. Što za djihad, svaki korak mora imati dokaz. To je ibadet, kao namaz. Šta i̇şte on radi? Kad dolazi u chušku? Kad je ti nosiš ovaj